Питання. Полковник Глокта, звісно, блискуче танцював, але тоді, коли його нога терпла так, як зараз, йому було важко сцяти по-справжньому. Також увагу відвертало безупинне дзижчання мух, та й партнерка йому не допомагала. Гардівест мала непоганий вигляд, але її постійне хихотіння починало неабияк дратувати. — Годі! — гарикнув полковник, закрутивши її по лабораторії адепта анатома. Зразки у слойках пульсували і хиталися в такт музиці. «Частково з'їли!» – сміхнувся Канделау. Одне його око дуже сильно збільшилося через лінзу. Він показав униз щипцями. «Це стопа!» Глокта відсунув кущі, притискаючи одну долоню до обличчя. Там лежав і виблискував червінню зарізаний труп, у якому майже неможливо було впізнати людину. Гарді, побачивши його, заливисто розсміялася. «Частково з'їли!» – захихотіла вона на нього. Полковнику глокті ця справа здавалася аж ніяк не веселою. Дзищання мух ставало дедалі гучнішим і погрожувало остаточно заглушити музику. Навіть гірше – в парку ставало жахливо-холодно. «Як необачно з мого боку!» – промовив голос ззаду. «Тобто...» «Просто залишити його там, але часом краще діяти швидко, ніж обережно, так, Каліко?» «Я пам'ятаю!» – пробурмотів локта. Стало ще холодніше, і тепер він трусився, мов листок. «Я пам'ятаю!» «Звісно!» – шепнув голос. Жіночий, але не арді. Низький, схожий на шипіння, від нього у локти засипалося око. «Що я можу зробити?» Полковник відчув, як до горла підступає нудота. Рани в червоному м'ясі з'яяли, мухи дзижчали так голосно, що він ледве розчув її відповідь. «Можливо, вам варто піти до університету і попрохати поради?» Глоктеної шиї торкнувся крижаний подих, і по його спині побіг дрож. «Там ви, мабуть, могли б запитати про сім'я!» Глокта незграбно зійшов з крайньої сходинки, і його занесло вбік. Він притулився до стіни, і з нього зі свистом вирвалося дихання, торкнувшись мокрого язика. Ліва нога в нього дрижала, ліве око сіпалося, наче вони були з'єднані ниткою болю, що врізалась йому взад, внутрішню спину, плече, шию, лице, і з кожним порухом, хай яким незначним, натягувалася сильніше. Він змусив себе застигнути. Задихати глибоко і повільно. Викинув із голови біль, і постарався замислитися про інше. «Скажімо, про Баяза та його невдалі пошуки сімені. Зрештою його пресвященство чекає, а він не славиться терплячістю». Глукта витягнув шию, то праворуч, то ліворуч, і відчув, як між його зігнутими лопатками потріскують кістки. Втиснув язика в ясна і почовгав геть від сходів у прохолодну темряву книгосховища. Воно не надто змінилося за останній рік. А може й за останні кілька століть? Його склепінчасті приміщення пахли пліснявою старістю, світило в них лише кілька непевних заляпаних ламп, а прогнуті полиці тягнулися кудись далеко, в мінливі тіні. Час і знову поритись у запорошених відходах історії. Адепт-історик, здавалося, теж не надто змінився. Він сидів за своїм брудним столом і нидів купою паперів, в очевидь запліснявілих, при світлі однієї єдиної непевної свічки. Коли Глокта придибав ближче, адепт примружився на нього. «Хто там?» «Глокта!» – він підозріло глянув на затінену стелю. «Що сталося з вашим кругом?» «Здох!» – сумовито буркнув старезний бібліотекар. Можна сказати, відійшов в історію. Старий не засміявся. Ах, гаразд, це відбувається з усіма нами. І з одними швидше, ніж з іншими. Маю до вас запитання. Адепт-історик нахилився вперед через стіл і придивився вологими очима до глокти так, ніби досі не бачив жодної людини. Я вас пам'ятаю. Отже, дива трапляються. Ви питали мене про Баяза, першого учня Великого Джовенса, першу літеру в алфавіті. Так, так, ми це вже проходили. Старий ображено набурмосився. Ви принесли той совій? Творець упав, охоплений вогнем і так далі за текстом. Ні, на жаль, ні. Він у орхілектора. Останнім часом я забагато чую про цю людину. Ті, хто на горі весь час на нього бурчать його пресвященство – те, його пресвященство – все. Мені набридло це слухати. Чудово знаю, як ви почуваєтеся. Зараз усі схвильовані, схвильовані та збентежені. На горі багато чого змінилось. У нас новий король. Я знаю. гуслав, так? Глок та протяжно зітхнув, умощуючись на стільці по той бік столу. «Так, так, він. Спізнився всього років на тридцять. Я здивований, що він не подумав, ніби на троні досі сидить Харод Великий. Чого вам треба цього разу? Ой, та пошукати на під мій відповіді, до яких я все ніяк не дотягнувся. Хочу дізнатися про сім'я». Зморшкувати лице й не ворухнулося. «Про що?» «Воно згадувалося у вашому безцінному сувої. Та штука, яку Баяз і його магічні друзі шукали в будинку творця після смерті Канедіаса, після смерті Джувенса. Тю!» Адепт махнув рукою, і під його зап'ястком загойдалась обвисла плоть. «Таємниці, сила, це все метафора. Баяз, вочевидь, так не думає». Глокта підсунув стілець ближче і заговорив тихіше. «Хоча тут нікому мене підслухати, а якщо хтось підслухає, це нікого не хвилюватиме». «Я чув, буцімто це шматок той потойбіччя, який зостався зі старого часу, коли по землі ходили дияволи. Магія, що не була твердої форми». Старий захрипів тихим сміхом, демонструючи гнилий рот, схожий на печеру, де зубів було навіть менше, ніж оглокти. Не думав, що ви забобонна людина, очельнику. А я й не був забобонним, коли в останнє приходив сюди з запитаннями. Перш ніж відвідав будинок творця, перш ніж зустрівся з Юлвеєм, перш ніж побачив, як усміхалась Шікель, коли її палили. Які ж то були щасливі часи. Коли я ще не чув про бояза, коли все ще здавалося логічним. Адепт витер сльозливі очі нікчемною паралізованою рукою. «Де ви таке чули?» «Ой, та від навігатора, в якого одна нога лежала на ковадлі. А яка вам різниця де?» «Ну, ви знаєте про це більш ніж я. Я колись читав, що інколи з неба падає каміння. Хтось каже, що то часточки зірок». Хтось каже, що то скалки, які вилітають з хаосу пекла, торкатись їх небезпечно, вони страшенно холодні. Холодні? Глокта мало не відчув на карку той холодний подих і заворушив плечима, змушуючи себе не озиратися. Розкажіть мені про пекло. Хоча, гадаю, я вже знаюся на цій темі краще за більшість людей. Га? Пекло, старий, по той бічця. Кажуть, звідти походить магія, якщо ви в таке вірите. Я навчився тримати розум відкритим для таких речей. Відкритий розум подібний до відкритої рани, часто. Я таке чув, але ми говоримо про пекло. Бібліотекар лизнув обвислі губи. За легендою, колись наш світ і світ унизу були одним цілим, і по землі бродили дияволи. Великий Еуз прогнав їх і виголосив перший закон, заборонив усім торкатися по той біч, розмовляти з дияволами чи вовтузитися з воротами між світами. Перший закон, так? Його син Глустрот, жадаючи влади, не зважав на перестороги батька і шукав таємниць, викликав дияволів, нацьковував їх на своїх ворогів. Кажуть, його забаганка призвела до зруйнування Аулкуса і падіння Старої імперії. А знищивши самого себе, він залишив ворота відчиненими. «Однак я не фахівець у цих речах». «А хто фахівець?» – старий поморшився. «Тут були книжки». Дуже старі, прекрасні книжки часів майстра-творця, книжки про потайбіччя, про межу між світами, про ворота і замки, книжки про оповідачів таємниць і про те, як їх викликати і насилати. Як на мене, купа вигадок, міфи і фантазії. Книжки були? Вони вже багато років не стоять на моїх полицях. Не стоять? Туди ж вони? Старий нахмурився. «Дивно, що про це питаєте саме ви!» «Досить!» Глокта якмого швидше озирнувся. Біля підніжжя сходів стояв Сільбер, управитель університету. Його застигле лице виражало чудернацький жах і подив. «Неначе він побачив привида чи взагалі демона!» «Однозначно досить, очільнику! Дякуємо за візит!» «Досить!» Глок нахмурився й собі. Його пресвященство не... Я знаю, що буде з його пресвященством!» Неприємно знайомий голос. Зі сходів поволі спустився очільник Гойл. Спокійно обійшов Сілбера і перетнув затінену ділянку підлоги між полицями. «І кажу, досить! Від щирого серця дякуємо вам за візит!» Чоловік нахилився вперед, люте виречивши очі. «Хай він буде останнім!» У їдальні, відколи Глокте зійшов донизу, відбулися приголомшливі зміни. За брудними вікнами потемнів вечір, запалали свічки в потьмянілих підсвічниках. «А ще, звісно ж, є дві дюжини дуже різних практиків інквізиції!» Двоє вузькооких уродженців Сулджуку, схожих як близнюки, сиділи і дивилися на Глокту, з масок поклавши ноги в чорних чоботах на старезний обідній стіл. На дереві перед ними лежали чотири вигнуті мечі в піхвах. Біля одного темного вікна стояли троє смаглявих чоловіків із поголеними головами. Кожен мав сокири на поясі і щит на спині. Біля каміна стовбичів височенний практик, довгий і тонкий, як береза. Над його обличчям у масці нависало біляве волосся. Поряд стояв низенький мало не карлик. Його пояс – Наїжджачився ножами. Завдяки своєму попередньому візитові до університету Глоктов пізнав величезного північанина на ім'я Камнелом. Але він має такий вигляд, ніби після нашої попередньої зустрічі намагався ламати каміння обличчям. До того ж вельми наполегливо. Щоки в нього були нерівні, брови ламані, перенісся різко загострювалося зліва, його понівечене обличчя. Бентежило майже так само, як велетенський дерев'яний молоток, який камнелом тримав у здоровезних кулаках. Але все ж не так сильно. І так далі. Годі було зібрати в одному місці дивніше і бентежніше збіговиська вбивць, і всі вони були озброєні до зубів. І очільник Гойл, здається, поповнив свій цирк потвор. Посеред них, явно почуваючись, як удома, стояла практик Вітарі, яка показувала то туди, то сюди і віддавала накази. «Побачивши її зараз, і помислити не можна було б, що вона здатна до материнської опіки, та, мабуть, ми всі маємо якісь приховані таланти». Глокта викинув праву руку в повітря. «Кого вбиваємо?» Всі перевели погляди на нього. Вітарі поволі підійшла до Глокти, наморшивши, виснянкувати перенісся. «Якого милого ви тут робите?» «Я міг би спитати у вас те саме». «Якщо не хочете собі неприємностей, взагалі не ставте запитань». Глокта відповів їй беззубою усмішкою. «Якби я не хотів собі неприємностей, то ніколи б не втратив би зубів. А запитання – це єдине, що мені залишилося. Що вас зацікавило в цій старій горі пилу?» «Це не моє діло». «І тим паче не ваше. Якщо ви шукаєте зрадників, то, може, варто спершу пошукати у власному домі, га?» «І як це зрозуміти?» – Вітаріна нахилилася до нього і зашепотіла крізь маску. «Ви врятували мені життя, тож дозвольте вам за це віддячити. Тікайте звідси. Тікайте і тримайтеся подалі!» Глук та почовгав коридором до своїх важких дверей. «У справі бояза ми геть не просунулися». «Нам не викликати рідкісної усмішки на обличчі його пресвященства. Виклики і насилання, боги і діяволи – вічно якісь нові запитання». Він нетерпляче крутнув ключ у замку. Йому кортіло сісти і звільнити тремтливу ногу від своєї ваги. «Що робив Гойл у університеті? І Гойл, і Вітарі, і дві дюжини практиків. Усі озброєні так ніби йшли на війну». Він скривився, переступаючи через поріг. Напевно, це якесь ай. Глокта відчув, як у нього виривають із руки ціпок, і хитнувся в бик, хапаючись за порожнечу, щось із тріском влетіло йому в обличчя, і його голова наповнилася сліпучим болем. За мить глокта вдарився спиною об підлогу і протяжним зітханням випустив із себе все повітря. Він кліпав і заливався слиною. В роті було солоно від крові, а темне приміщення довкола шалено хиталося. «Оце так, оце так. Якщо я не дуже помиляюсь, удар кулаком в обличчя. Він ніколи не втрачає сили». Якась рука схопила його за комір плаща і потягнула вгору. Тканини врізалися йому в горло, і він писнув, наче курка, якого душить. Іще одна взяла його за пояс, а тоді глокти кудись потягнули. Тим часом, як його коліна й гоноски чобіт безвільно чиркали по мостинах. Він за інерцією квола пручався та домігся лише того, що йому проштрикнув спину гострий біль. Двері до ванної гепнули йому по голові й розчахнулися, вирізавшись у стіну. Його безсилого протягнули крізь затемнене проміщення до ванни, яка досі була повна брудної води, що лишилася зранку. «Стривайте!» – прохрипів Глокта, коли його потягнули через край. «Хто...» Холодна вода зімкнулася в нього над головою, а довкола обличчя швидко попливли бульбашки. Його тримали під водою, поки він пручався, вирічивши очі від шоку і панічного жаху. Врешті йому почало здаватися, що в нього вибухнуть легені. Тоді глокто висмикнуло звідти за волосся, і з його обличчя полилася вода, стікаючи у ванну. Прийом простий, але безумовно ефективний. Я неабияк розгубився. Він судомно вдихнув. «Що ви вб...» – знову пітьма. Усе повітря, яке він спромігся в себе втягнути, з бульканням вийшло в брудну воду. «Однак ця людина дала мені подихати. Мене не вбивають. Мене розм'якшують. Розм'якшують перед запитаннями. Я посміявся б цієї іронії долі, якби в моєму тілі ще лишалося повітря». Глокта штовхав в ванну і бив по воді. Його ноги безглуздо хвицались, але рука, що тримала його за карк, була начасталева. Глокті зсудомило шлунок, а його ребра здіймалися, жадаючи впустити в себе повітря. «Не дихай! Не дихай! Не дихай!» Коли він саме втягував у легені чималу порцію брудної води, його вирвали із ванни і пожбурили на мостини. Він одночасно кашляв, задихався і блював. «Це ти, глокта!» Голос жіночий. Небагатослівний і суворий, із грубим кантійським акцентом. Жінка сіла навпочепки перед ним, балансуючи на шпинках і байдуже опустивши довгі смагляві руки. На ній була чоловіча сорочка, вільно в кущавих плечах із з мокрими рукавами, закоченими на кістлявих зап'ястках. Чорне волосся жінки було грубо і коротко пострижене і стерчало масними жмутками. Вздовж її суворого обличчя тягнувся довгий блідий шрам, Тонкі губи невдоволено кривились, але найбільше в ній відштовхували очі, що виблискували жовтизною в слабкому світлі з коридору. Не дивно, що Северард не хотів за нею йти. Треба було його послухати. Це ти, Глокта? Заперечувати було безглуздо. Він із дрожем у руці стер із-під боріддя гірку слину. Це я, Глокта. Чому ти стежиш за мною? Він із болем відштовхнувся і сів. «Чому ти вважаєш, ніби я щось скажу?» Її кулак ударив його знизу в підборіддя так, що його голова різко рвонула назад, і він мимохить охнув. Щелепи клацнули, а один зуб проштрикнув знизу язик. Глок безвільно відкинувся до стіни, темна кімната захиталась, а його очі наповнилися слізьми. Коли все знову не було чіткості, жінка дивилася на нього, примруживши жовті очі. «Я бітиму тебе, доки ти не відповіси на мої запитання, чи не помреш». «Дякую». «Дякую?» «Здається, ти трішечки послабила спазму моєї шиї», – всміхнувся Глокта, показуючи свої нечисленні закривавлені зуби. «Я два роки був полоненим у гурків, два роки в пітьмі імператорських в'язниць, два роки зізна... різання, довбання і паління, «Гадаєш, один-два ляпаси мене не лякають?» Він зареготав їй у лице, булькаючи кров'ю. «Та я відчуваю більше болю, коли дзюрю. Гадаєш, мені страшно померти?» Глокта нахилився до неї, скривившись від, ос... скривившись від гострого болю у хребті. «Щоранку, прокидаючись живим, я засмучуюсь. Якщо хочеш відповідей на свої запитання... «Тобі доведеться відповісти на мої. Ти мені, я тобі!» Одну довгу мить жінка дивилася на нього, не кліпаючи. «Ти був полоненим у гурків?» Глокта змахнув рукою, показуючи на своє знівечене тіло. «Вони й дали мені це все!» «Хе! Тоді ми обоє втратили щось через гурків!» Жінка плавно сіла на схрещені ноги. «Запитання! Ти мені, я тобі!» «Але якщо спробуєш мені збрехати? «Отже, запитання! Я зневажив би тебе як гостю, якби не дозволив тобі розпочати першою!» Вона не всміхнулася. «А втім, вона, здається, не любить жартувати!» «Чому ти за мною стежиш?» «Я міг би збрехати. Та для чого? Можна померти, кажучи правду!» «Я стежу за боязом! У вас, здається, дружні стосунки...» А за боязом нині стежити важко, тому я стежу за тобою. Жінка нахмурилася. Він мені не друг. Він обіцяв мені помсту та й усе. Обіцянки ще не виконав. Життя повне розчарувань. Життя створене з розчарувань. Став своє запитання, Каліко. Коли вона дістане відповіді на свої запитання, знову настане час купатись. І цього разу я скупаюся в останнє... Її беземоційні жовті очі не виказувало нічого. Порожні, як у тварини. «А втім, які в мене варіанти?» Глокта злизав крові з губ і відкинувся назад до стіни. «Можна й дізнатися, де щі цю перед смертю. Що таке сім'я?» Її лице спохмурніло трішечки більше. Бо я сказав, що то зброя. Зброя дуже великої сили, такої великої, що вона обернула б шафу на порох». Бо я згадав, що вона схована на краю світу, але помилявся. Дізнавшись, що помилявся, він не зрадів». Жінка трохи помовчала, надбурмосо не дивлячись на глокту. «Чому ти стежиш за Баязом?» «Тому що він украв корону і надягнув її на голову безхребетному черв'якові». Жінка пирхнула. «Ну, хоч у цьому ми можемо погодитися». «У моєму уряді є люди, занепокоєні тим, куди це може нас завести». «Надзвичайно занепокоєні!» – Глокта облизав один закривавлений зуб. «І до чого він нас веде?» «Він нічого мені не розповідає. Я не довіряю йому, а він мені!» «І в цьому ми теж можемо погодитися!» «Він збирався використати сім'я як зброю. Не знайшов його, тож мусить знайти іншу зброю. Я гадаю, що він веде нас до війни. Війни з Калулом і його пожирачами!» Глокта відчув, як у нього засіпався один бік обличчя і затріпотіла повіка. «Клятий підступний холодець!» Жінка різко схилила голову на бік. «Ти знаєш про них?» «Трохи з ними знайомий. Ну, чим це може нашкодити?» «Упіймав одну вдагості, ставив її запитання». «І що вона тобі сказала?» «Говорила про праведність і справедливість». «Дві речі, яких я не бачив ніколи. Про війну і самопожертву. Дві речі, яких я бачив забагато. Сказала, що твій друг Баяз убив власного пана». Жінка й оком не змигнула. «Що її батько-пророк Калул досі шукає помсти». «Помсти!» – просичала жінка, стиснувши кулаки. «Я їм покажу помсту!» «Що вони з тобою зробили?» «Перебили мій народ!» – вона розправила ноги. «Зробили мене рабинею!» – плавно зіп'ялася на ноги і нависла над ним. «Украли в мене життя!» – глокта відчув, як у нього судомно підіймається один куток рота. «Ще одна наша спільна риса! І, здається, мій додатковий час вичерпано!» Жінка сягнула вниз обома руками і схопилася за його мокрий плащ. Зі страхітливою силою зірвало його з підлоги, аж він ковзнув спиною по стіні. «У повній ванні знайшли тіло?» Глокта відчув, як його ніздрі розширились, у закривавленому носі швидко і шумно потекло повітря, а серце загупило від перечуття. «Поза сумнівом, моє знівечене тіло борсатиметься як тільки зможе. Непереборна реакція на відсутність повітря, непереможне прагнення дихати». Поза сумнівом, я смекатимусь і звиватимусь достоту, як смикався і звивався Тулкіс, гурський посол, коли його вішали і позбавляли нутрощів ні за що. Він незграбно як умів, спробував утриматися на ногах власними силами, стоячи як мога приміжне. Зрештою, колись я був гордієм, і байдуже, що все це для мене вже давно минуло. Це аж ніяк не такий кінець, на який сподівався б полковник Глокта. Бути втопленим у ванні жінкою в брудній сорочці. Коли мене знайдуть, я висітиму через край дупою до гори. Але яке це моє значення? Важливо не те, як ти помираєш, а те, як ти жив. Жінка відпустила його плащ і різким порохом руки пригладила одежину спереду. А чим було моє життя в останні роки? За чим би я міг сумувати по-справжньому? За сходами? Супом? болем? лежанням у темряві, де мене мучать спогади про мої вчинки, пробудженням уранці серед смороду власного лайна, чи сумуватиму я зачаюванням з Арді Вест? Можливо, трішки. Та чи сумуватиму я зачаюванням з Архілектором? Тут можна і замислитися. Чому я не зробив цього сам кілька років тому? Глок та пильно зазирнув в убивці в очі, гострі та яскраві, наче жовте скло, і всміхнувся. Ця усмішка виражала абсолютно чисте полегшення. «Я готовий». «До чого?» Жінка втиснула щось у його мляву руку. Держак його ціпка. «Якщо водитимешся з боязом і далі, не втягую це мене. Наступного разу я буду не така лагідна». Жінка поволі відступила до дверного прорізу, що виділявся яскравим прямокутником на тлі затіненої стіни. Розвернулася, і тупіт її чобіт поступово загубився в коридорі. Довколо стало тихо, якщо не брати до уваги легенького крап-крап води, що стікала з мокрого плаща. «Отже, я, здається, вижив. Знову!» – глухта здійняв брови. «Можливо, для цього потрібне небажання вижити?»